یا کچیتہ ائسریتا چې فضل کړو الله په رباندی آتا په فضل کړو په دادورو او ساته ځان سره بيوي او دې ورته ويریګې د الله نور ا پټو تا پدري کې آشي چې الله هغه سرګندۍ اېریګې د خلکو نه الله لایق دې چې الله یې ورېګي نو چې پره کده داګې نه اجت نو مونږ تاله پنیکا دڑکا د بیبیا دایانو کې کله چې پرکوې دي اده کاردار لا کېدونکې غدارب غدار رسم چې کله شریته به زیه وي نو اغسر به ماامله دې زوي کولا لك خپل دې زوي خذا په سړي نارواد پنيکار نو دا یې دې متبنا خذا داغه و طلاق کا نو به پنيکار وستل دا زمانی دې خذا دا ورسمو بارب کی جاری زید بن حارسا حداونو صد قبیله ما شوم بچو دو سرو دو سرو کالو ز پیند راتلا زید ور سراو پلارې خلک را پورته شو او د مورنه والا زیورات واغ سرې کالي او زید ګوتن ني سند روانیکو موري په چولال کورتا خاون ته ایمان دي ورته او ازمن دي بوته اغي له خرص په مندايه کې او زيد حاکیم مهظام د عمر مومنین خدیجه رضی الله تعالی او را رواغسته نو اغه تره ور واه دي جا هغه کون ده شوا نو غوله گی داغي زینو نو هغه لغه دخل غلام زید خدیجه له ورته جترور داستا بچی له دا استا خدمت باکی. نو زید خدیجه سره د نبی اسلام پنځش کال عمره چې د خدیجه او د حضرت نکاح شو دنبوت پنځه لس مخکې نو خدیجه چې نکاح نبی اسلام سره وکړه نو هغه زید حضرت تورکې تا و باخه نبی اسلام هغه پزوی نه نو خلق عبارت از زید بن محمد ده دا پنځلس کاله د نبوت نو مخه مکه کی تیر شو نبی اسلام کی کلا واه ورتوشه اعلان د نبوت شو نو نبی اسلام پر ایمان زید راغ یو را. اصیل ایو غلام عزیز کی تراوی جما باندې حل ماک اعدن قال حرن عبد نبی علیہ السلام نتا پوز شو په پدی مسلسو اکشتے وی حرن و عبد یو ازاد دے حدیم غلام دے نو ازاد نمرات ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دعا پر نمرات زید زید داغ خلکونے کے مخیمان روڑے جے او داد نبی علیہ السلام غلام دیار لسکالہ نبی علیہ السلام مکہ کی تیل کی دو زید پلار اطلو پوٹول عربو کے بگردے دو ا کې به وایوال چې زه د بچرته باقي ته ما فال حي فرجا امتا دونول عمل زه په سي جارم ان پرې نه پويګم چې زه په بچرته چا به ځندې کنه بي په والله قسم په غوای نه پويګم تپوش کوم اغانک بادی سہلو امغالک الجبل نه پیغمبر چې بچیات چاته میدان کې خخشې د غردلانی شي فیالات شیری حلکد ارواتون کاش کی چې بکیه یوزل دنیا کوتر راشي فیالات شیری حلکد عمل نځما اومه دنیا کې دار دې بچي ودل کوټه راشه تزکیرین شمس انده تولویا چې نور خيې موږ نه شته کو نو بچیم تا یا زو وたり ذکریه هدا غر به لفظ اډانې بچي چې نور ډوب شي موږ سره تزو نو موږ جارو موږ تا یا ان حبته الیا هو ایه واتو ما حزني عليه ويا وجل نګباد والوذي نمنګه یادو چې زه زه د دنیا پکې راښکنا عاملو نصلی سی فی ارض جاهدن ولا اسمت تطواف اوتصمر بین زرده چې او غبان وسورم دنیا وګ لټوم عذاب او ګرځېدوست لري نشم انا بدما او کستریه زبر طول مرتابه سی کړم با چې ته با او زبر تاو مو وتم ساتی واطن علی یمنیتی فکل امر انسان وان غره ولجل ارسره بمری اگر چه دې دو کشه دې وزبا تاپسه ځاړم پلا او تر تمامی عرب کې بغیر دې زنه بوت تقریبا پنځم شپږم کالو چې چا ورته وي ستا سوزيمه کا کي دي هغه او تقریبا شل کال ته شي چرالو نزه دي وليته ترغاو تر پلا تر او ورته چې بكياب مور در مور در پرسه ټول جاړي زيد او پی جنل تجويز دا وکړه کیا را دے با محمد رسول اللہ نمون سنگا خیلو زکر آغا غلامو دمکے مشران اغیر آجم اکرا چی زمین دا پارا محمد رسول اللہ تمنیتو کئی قی. چی قیمت غاری نوازی خلی خونتا دی دیا دی را کی دمکے مشران را شو او نبی رسلام تیوئے چی دا مل مانو را غلی دی دار دی دی دی دی, دی, دی, دی. نمون تا تمینات کنو چه سور قیمت غاره نو اخلا از دیل از دیل حضرت و ایخا و ایخا دا یو خبر اکن تا سمخ یو خبر اکن دیتا مکن چه زی قیمت نگوارم از دیل بزور نگوارم زید براو گوارو کچه ری زید پا خوشای سره تا سره تن زی قیمت نگوارم ما زاد کن او کچه اگه پا خوشای پادی کی نو دیبا زور پینې کوي هغه جرګه خوشاله شو خپل اترې ډېر خوشاله شه دا او تا ډېر لیږه خبر اوه او خدای یقیني چې مون سره وځي نبی علیہ السلام یې ډېر خره دای دل یو تنو لګي زيت پڅې ان چې غاړې دي زيت پڅې او تن لا جرګنا سوا زيت راوي نبی علیہ السلام ورته مخامخ کېنه کنه دا دوا په جنې څوک دی او څېر دا پلار پراردې دا مې چرې خو زه تا یو خبر کوم ته پیسو جوکا ما تا ذات ګل اختیار مې دره کړ کچره ته زینو ستاره در سر پیسہ نه او کته نه دی نه دوی تابانی بچې ورنه کوي هغه او بالکل زید له اختیار ورکه شه دیګه مې راستا پراردې مناسته زه پاسید وی حضرت پلا ورو تر مور ریر فزلی وطن دی قوم دی او سره دینه چې دا ډېر خوګی دی قسم وکړای چې ستا یو وخت دې ټول سره نه برابر وي دوی سره نه ده ستا یو وخت نه برابر ورو په دې دی بدر دوی چې یې سره یې غيختیاز لا رات رو ادا کرنکی زید دا حضرت دا سیزیو متبننی نیولی لیکن آغای دنبی علی اسلام سرا دا تعلقو پلا رات رو پجرار لڑک لیکن زید لا نشہ مدینی دا جکل تشریف راڑ را زید نو دنبی اسلام ترور و صفیہ اوضاغیلو رو زینب پیغمبر تا ہوئی ځینب په لشه یم او ما یې تاله د اختیار دا. تر دې مختیارې کته یې کېبله ورکه نبی له اسلام می ډیر حضرت زید له پنکاو ورکړي و جنا زید له پنکاو ورکان سره دې نو زید باندې خلنو د غلامایو او زینب کوریشي خاندان ولچتا دغه قانون ترمنه د جنگ راځي نو دته نه اورالې ترمنه د جنگ راځي زید په شي چې زموږ گزارنه کی نو زید نبی رسول الله تعالی او قوم جن منی تیږي هرڅو زی. بیا زید او مېمن کړي او اسامت چې نه پیراړي نو نبی رسول الله تعالی حضرت دله طلاق ورکوه نو نبی رسول الله په سوچ کې شه چې دله طلاق اون کی निजामات وروما ته ته تا دای شریلې ور کډه و چې هغه تلا کور ټول ما باندې دا زور لګی چې اوسه توګه او زه کوړ نشم زکه زه تما دی نو زه کوړ او چې زه نو کوم نو تروبه غوپ کیږي خدا الله تدا منزور وا چې دا پرې دې ځینی کیږي دا خپل سره نکاوګا دا اورسمه پارابو کې او دا رسم اللہ ماتو و محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسم بتا ماتے دانا چی رسم پا پر ماتو زکا در رسم ماتو لڈرگران دی کل قل کلان تانوی وقا پا دی ملکی دا رسمو کی مولا پڑکے بنو نموز بنکے دا بلکل حالانکہ نبی اور اسلام کو پا ام پسر کرو <تصفح> <تصفح> و پڑکے ام پسر کرو کو یو لازم آنے دا پا دی ملکی دا لازم آنے ما ځان نوم کلي کېږي ځانګړي کې موږ کو نظم ورکې شم زما ټوپای مولا صاحب ولګل درې زما په سر پړکې کې ټوپای په سر کې ودا پر کې زما په سر کې ووس چې جی, جی بي پړکې موږ نه ما موږ ته ما داولې وی جی بي پړکې موږ نه ما ښا ولې لیکي او پیغمبر صاحب سنت پیغمبر کړي ما یو خبر اورتا کوم ما زرمای کېړه ما غنې پرتګو وږي داو کنځلو نه هغه دا کنځل کومه کې اندر نه کوم دامه ما اتا چې پرڅه خه مخای غنې پرتګو وږي وې هله ما تا تا دام چې پیغمبر جره پرتګو غصه ونه ما ته له پرتګو وښي ساده دې دا نه چا په مما بتدلی پرتبوږي ځکه ما سره چئره ما ځان نور کوم دا واقعي کېږي ما ته ځاله پدې نه پوي چې سنت د وقسم دي سنت وای تهریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته يهودي سننه عادي کې اتباله لازمه ته وای چې پاره یې ثواب عادي لکه عادت ته قومي نه ځانګړي لکه څنګه عادت هټکوړې ماښوم ته پټکی وي አይ به یا کابلیان بغیر پټکی نه ګرځي دا د عربو پټکی چود دې ته وي څنګه نه عادي نو سننه شری اتبا لازم نه پسونه نه شریو اسلام هروس مات کړل مثلا نبی علی اسلام یا وخت ملاستے، نتباو اقسم لے، دیتا اوئی سنانِ عاجیا، اتباو پا سنانِ عاجیا اوکے ندر لازمہ، تا خوا خلا، سنانِ شریعا اوکے لازمہ رہا اندر آران چون پڑکے میں پسارو، ان بار راو تیرم، آزمانا کی تانگی رو لارا اینوی ختم بلا سدہ ما جا جبوری، مای بچی پڑکے ندر پڑکے، مایتے اوطن پڑکے را کردے واړې زس نوم کرامې ما له تو فراکه ما لري را کړې دو خدای کور کې را کړې نه زه د ورځې خونې دي چې دا څرا کړې هغه نه کو پر کې مې کثر را وانه په فارا کول کچو د جنگيري دا وداله چې وټانګې را دي نو سر له بکو زیږي نو ټانګه وته شرابوره شو اسور له بم راتلې زه کوم شي و ومیدن بنور کې ولا یا درځ بنور کې پر دې کې اړه نور په بیا پد کې چار نور کې نبي عليه السلام دې تاوي رسم رسم څه شوی ثواب پکې کې نه غړي او پذان لازم غړي لکه اسخار لازم نه دي نو چې لازم نه کې مخوري در سره وري خلک وایي بدر دې با کل شرمې ګم پتار د رسم سره ځان شرم غړي د رسم او د بدعت دا فرق دی بدعت هغه ته وای چې داغه کول او کې ثواب غني او سماغه ته وای چې شرم غني داګه الګ سنتې اډورایونه کې نو ایمه داړو کې اټی کوو بایدی او کشته دهن درنګې رسم شایسمیل شهید رحمت الله علیه الی کیږي اجازه حق صحیح کې یعالم له فقاعده کی رسمونو مراد کی په زور دا په پټ کې یبه پټ کې بموذ دي دا یو رسومو کې او شرې ته و دي دوی نو بیا ود هغه خدای ته دوی خدای وکړه الله دا رسم ما دی دلای کې يهود بې ایمانو څه لیکلي دي ادا لیکلي دي چې کله زینب وکړه نور دې ربي اسلام علیکم کرا زینب پنسو چې کړه حضرت阿里 پړډاو کته مين شې نو زه په پښه چې دا خدا حضرت مخه شو نو زه دې کتله کړه اذ مله وو دې توفي دي تا درکه دا پټو چې دا زوکم نو کله چا غا بیگ لوا اترو وکړو نو واخې مین نو اچې کله د بل سړي خدو کړو او اپ مينشه دا رواه ته وجود ده اگر چې بال تپاسیرو تپلینځه تپاسی نه تپلوي بعضه مفسرینو لکه را کړي مرا دا چې چالي کوي دا نو کفر کوي مرا چه متباننا شن نداغو خذ سرنکا ناجائز شن قرآن دا رت کئی دا رت کو رت حکمت دی یو حکمت داو چه دا رسم با رت شی خلق و ذان نپذ ذکر پا رسم کے جن تنگی سور رسمون تنگ چی نپذی جن تنگ دے دا ذکر کو چه جن تنگ دے یو وین دیو جنې رد کړي چې دیکه بویندې شرک راځه سبب خلکو یې ولې پیغمبر پر دې زی زیانو نو نو کوه دیولی شنو سبب کار دی نو دیکه بویندې شرکو نو الله دا ډاډ رد کړي چې بویندې شرک عمر شي او رسم چې پاږې جون تنگ شري چې دا رسم رد کړي په دې تاسو جون ختم او اسمانه کوم یاد کا کې ویتا سره تا نعمت کړه الله پا او باندې اسلام د وجود ان نعمت کړه تا پا او باندې دې ته چې تا سده او ته او ساته ځان زغ بیبی او بیبی چې زماده تر لوړې و می می یا صفیا وا یا قال ماده رول رول دومه می درکیدا ویساته طلاق مورکو ویساته د انځه کبېبي او یېګا دلانه اډو ما شرم خرابو طلاق مورکو او پټول تا پزرکه او شه چا الله سرګندې هغه شهو تا پزرکه دا پټول کیسه نه ده طلاق ور کی او خاله ماته وای چې تیوکا نو کوځل کوم نو خړ بپ کوي مانا دانې ته په ورګې کې دي مینا پټول هغه غلطه معنا کوي مفصلې هغه د يهود ځونه غواړي کې نو خېر کوو ډو غلطه ومانډه اژه ډوډا ورنکه نزیه وای پټښخانه کینو درځي چې شومونه نو خاله کوي یاره کوو وېم ما هم د سپورشنو به مثالونه ورینده ما کوم دي سپورت شون اې رې دې ده کوله ملامتیا نه الله لايت دې دان نه وريګ نو چې پوره ک دې داغه نه پلاجات یانه نکای کړو اغه مينې پوره شو او گزاره نه کیلا نو طلاق کړځې امونغا پنیکادر کا دغه نه طاللا چني شي پوم وینار باندې تنشا پنیکاد بیا نو ځایانو کې دای متبرنا منګ دا تار پریکاز د کذر که آینده د پره دار سمپاتی شي که سړی ته زیه وای دا خذر بیا پتا را مړه او نشي تنگش هره جون تنگش فیواجن پریکاز بیا نو دایانو کې کلاچی په کې دی دا نه اجد طلاق ورکی وتاون طلاق طلاق ورکی نو په انشې اده امردار لا کې دن کې نیسته پیغمبر باندې څنګه پاښې باندې چې مقرر کیلا ده دا پیغمبر دا چوی وکړ نو بس کوي نو دا نه ته له پذان رسونه لازم کې طریقه الله دا پاغل کوی تیر شی په خو هغه په کوم تیر شی دی نو الله مقرر کړی دی طریقه چې هغه حکم په جړ چلو وکې مناه ته کې زنه او دې حکم دا الله اند عدل نه وشه آکه سان تیر احکام دار لا اعرقی دار لا نا انعرقی دیکھنا مغربی دار لا نا یاو دار لا قانون چلئی او درس مپابند دي او کافی دی پا لا حساب ناک ند محمد لا او اوتن زسرو زکر زامنی خنو پاتی شئی حسن حسین خدا غد نصب ننو زامنی ند محمد یو اوتن زسرو چا غد دا محمد علیہ السلام دی لیکن نصر از اللہ عرصید انبیاء خاتم مرشودا بندشوی انبیاء پا دو کبن پیغمبہ وانے خاتم سنگ شو او خاتم رستے خاتم مرشود انبیاء پا دو بندشو انبیاء او دیرلہ آپ آرشی پوا ایمان وراؤ یاد چی اللہ پیادورو دیرو اپا گونی اللہ لازارو مادگر اللہ آزاد تے چی رحمتون ازی کی دوا وايي فرشتي ته تا دره صلات نسبته الله ترحمت ا فرشتو ته دعا چون کی تا دره 13 نه رڼا تا تیاردار sumar تیارو تا په الفاظ او دې الله په مینانو مهربان رحيم او رحمانيونه رحيم کمه نه خصوصيت تا پدېږي مومنانو کله چ الله دره مقام شي نو د الله تعالی نو اي بچ شي بچ سلام بچ په کوي اے پیغمبرؐ رواکم حولی کمتار رواہ ازیر آرکن که رواہ کمکے اب بلنکی اللہ عطا فا حکم دا اللہ تب بلنکی تمودعین اے اڈیوہ رخواکمکی ڈیویننوری ڈیویلی ازیر آرکم امیمان اتا چی دیل اللہ عطا میرا بانی جا دیرا امیمانوے کافران و منافقان و دیم ظلم کرارکم کافران منافقان رسومنب ماتول بد گری نتر د ایمانه اپریدار دی بدره دی ودا اعزام دی تا ته بدره دی کړي کله رسما ته یا شریه ما خامس پور کو یا شریه دا سه قبر کو ماند او جرا سماته نزان په الله اوس پاره کافی دی الله ذمہ دار کله چې پنی کاه له مو وینانه کدي ادته طلاق ور کوي او فاضل سرونه نشنیته اوسه پاګه خود باندې ایدت که تیرای په وایدا ایدات خلا پریکاوګا دځلې کتل دینه طلاق دی اور په ناګه غره بل سره نکاح کول شي نو ان متور کوي جوه اے نبی دایات مشکل له اول معنا کوم ده نو وسو بیا خپل معنا کوم اے نبی رواجی تاله بی بیا نه او بی بیا نه چې ورکیه ته مرونه او چې دي خلاجو تاسو ان وینځي دا وینځنه چې کریمت کې الله پتا ارواجی تعال راز ثرو نه ثروان او امات ثروان ارواجی تعال <سؤال> نونه د ما ما گانو نونه د ما سی گانو چرات کې تاسو را ارواجی تعال خدو مینا کزان د تبخي کرادا کې پیغمبر چې نکا کوي سره خالصي تعال دا <سؤال> کېږي خدي ندم وینانو <laughs> نپوه مونگا چه مقرر کرده مومنانو بانده پا کورو دی بی بیانو که بی مومنانو چه کم تعداد مقرر کرده داغی متفتده دا. ده او تالا دا به تعداد جایز ده او کمالیشی خلاسونو ده دی لکیلا ما سبقه ده تالا دا تول قسمنا روا دی داغوانی خده چنیشی تاسو بانده تنگسیح یا مومنانو روا کرده دی سلور خده چه تنگسیح پینی ا دې الله ربو خوږه مېرهبان تر جی رسو کولې چې ته په امبرا ازو چې دی خو دونه تلاق ور کولې شي اځا ور کولې شي ځان تا کا الای چې تا خوږې پدې خوږو کې تس څوک بازه ته تلاقولې شي اواز په خوږې شي ااخذہ چې کوجی کې ته دایته نه چې تا نه دنګل کړه دې ومنت تغیتا اخهدا چې ته کوشش کړې چې دانته نظر لیکم هیڅ ګناه پتا چې خود ته دا وای چې زه به تا ته کېږم او که تش زما په نکاح کې نه یا مطالعه د مختیار ده دا طيبه وای چې هیڅ یو سرې دې دی انو بغاو کېږي صلات مور کو کته زاد غتشه ساتل شي او حضرت کې نوسته اختیار دی او شاله وې دی پاڅي باندې چې ورکیټو تا اجرو الله پوئی گیا جو نوستاز کی دی اللہ پو حکمت والا نزی روہ تعالیٰ رکھ دے پاس دینا مخ کے ہوئے جائز دی اس آیت من سوشا دعایٰ چراغے نزی روہ رو بدل کے پاس دینا بلا بی بی دا خذ بتا سرائی دا سنی چی کوری چی دی کے اوور کے اگر چی پسند لگی تا دا خیست دی ہاں وین دیا غستے شی ادی اللہ پارشی ب مفسرین مخ آیات منسوخ کړي او دلایله اهل لکن نساء معنا ادا کړي دا چې دینه پس خځې روانې دي موږ یې د معنا نه د قرآن اوس فل زب صحیح معنا یا ای النبی ای پیغمبر ان احنا لنک رزاک الله تی روا کړ دي من تعالی بیا نه بیا نه کیور کیมารونه ممحوره ای پیغمبر تعالی ممحوره جایزه کله ته دې کې تمه هر ورکه نو داغه سر نکاح تعال جائز دي چې مار ور کی غار سورې چی کدا څخه شروع کوسلو او چې مار ور کې نو مموره جائز ده مموري کې تعداد نشه اور سورې چی یو ارواجی تعالی چې مالیکی خلاص تا داغه نه چې غنیمت کې الله پتا باندې رواجی تعالی وینځي سو وینځي چې تم مالیکی نغمه رواجی دعا ارواجی تال لونه تر لونه لونه د ما ما لونه د ما سی په پښاست دی، چې هجه تا تا سره درنګ سم مهاجرا رواجی تاله مهاجرا ومرتمو مومنان ايو کد مومنان مومنان قزان بغي پیغمبر تا چمار مار نه وړم کړه پیغمبر چې څنګه یې کاي کې خالصت الله دا اصناف سرور تعالی دی دیواله سرور سنفه بیان دا سرور سنفا سرور قسمه خد تعالی روا دی په دې هر قسم کې یو سبيو کوشل دی تا ته احتياط یو قسم ممہورا جما وروکه کلسکه کشل کې دیم قسم مملوکا کا له سيو کشلوی دیم قسم مهاجرا کا ار سرورون قسم موحوبه تعالی دا سرور تیس مرवाडी اپدي سرور قسمه کې هر څو راغلي کېته تعالی راغلي پاتین سچو مشرکه او غیر مهاجر مهاجر مشر کې سره نشي کولای غیر مهاجر سره نشي دا پاتیشو چې کومه قدم هجرت نه کړي نو غیر سره نه کانی شي کولای او چې کومه قدم مشر کې نو غیر د دین علاوه ته کول شي دا دې پاره چې تاسو په شي اسلام خور شي خالصتان خالص دي دا سلور قسمه به تعداد قسمه سلور دي تعداد نه دي مادي اور څور تعداد کی اپو جن مونږه چې موږ ورکل دي مونږه مومنانو کې په بار زده بیان زې کې مونږه مومنانو سره صرف څلور خذې دا انده څلور قسمه رواکه په هر قسم کې دا څلور کې څلور یا مالفی اخلاصونه دی لکلا کینشي پتا باندې څنګه مون تعال رواکڑے د سلوور قسمه کتابانه څنګه نی پېشات دین چې ستا خپلوری پاره ته کې راشي ستا دosti پاره ته کې راشي چې تا ته دین اشاعت اساني نتره کا کول شي دیو جن نبی له سلام کونډ کرے کله شاوات خیال نو پیل به کوي کونډه کړی که پار قبیله کې زمما فلوري جزا غې ته دین شېل شم ا دې الله میرا باندې ا دا سرور قسمت کم بیان کړ نو ست کولې چې ا قضا چې تا خو هي دی نه پدې سرور کوسمرتی یو کله ته طلاقې نو طلاق وږي ا ځان شي ا تا خو هي تو وی ځان څنګه ساتلې شي ټکان او کوم شي غږې ته چې تا خو هي ومنے دین توسم اغه قضا چې ته کوشش کړې چې زه دینه ځان جوړ کوم دیسره به جمانو کوم نه وزای کیږم هیڅ ټی ګنا پتا سمان چاګې تا وای چې نه ښا کې مې عزل کوم لکه سودا چی وا ګډای و نو اغه طلاق مراه کو چې دا نکاح گیم ندا معظما فخر له او ما قل و عايشه دورتو معنا دا غې دا مه آسو چې کوشش کوي ته دا لکه چې تنه دا د ګنې چې ګنا پتا ذالکا چې دا اذر له توګه پنې کاګه او ساتره دا دې د تقریرای اخیږي بسر کې دې نه مغفقه کیږي ارزای دې پاشبانې چور کټا ټولو تا نور تد حق غځې تو ورکو دلې ورنه کو الله پوېږي آ چینو کې سات کیږي اده الله پوېک متوالا بوربار نزي روا تعالی را پس دی صلور قسمونو من بعد حاضل چرکت الاربان من بعد حاضل اصناف الاربان دا صلور صنف مبیان کر دیکس تعلق دی جائز دی او دې صلور صنفون علاوہ پا تی سوکشو مشرکا اغیر محاجرہ منع دا دا صلور صنف تعلق رواجی ندی روا تعلق دی پس دی صلور صنفونو نا انا دی روا کہ بدل کے پدی د بي بی بيانونو بل سند کې چې تو عاي دایا او سنف بنو کوم امشکه بو کوم داني دیرو دا عاي او سنف لر کوم ا غیر مهاجر بو نه داني دیرو دا غسلور سن فرواي دي دا سلور سنفو کې سنف نيجه پروي کې ا متروک سنف فاخلي اغه ځکه چې ما چې مشکرا او غیر مهاجر را پای کې نشه خپل ایمان او شو وزایته نفخینم شو چې مانم صاف اگر چه دې بل سند کې تا ته شتا کاری شي خو ته په ملک دي راشي ويندي شي مجاز ده او دې الله اپارشين گبان نو پیغمبرات تم محدودې تم د آزاد نه تا له ماز سلور سن فروا کړ او دې سلور صنف ف کې تکوري شي او ته د سلور سن ف کې یو سم نه پر نيجه په وایي چې هغه متروک سن چې موشته غیر مو اجر کوي دا تل نه اے مومنان او مذن کې کې کورلو پیغمبر مگر چې اجازه تی تا وستا د پاره د روډای او شې نکاتن کې د لوغ تا چې کوړه روډای لوري تاسو کې دا پیاله د کوم ځای ده دا چانق د کوم ځای ده مطلب دا یو کار لکه تلې تشغاکار او کوذر راغه معنی دا ده لکه ان چې دن لشي مذن نه چې روډای مو الفطمنی ځای د خبرو چې مایلل سکه ني سنت دیقام دارې ډوډا او دوه کوي لړې نکلا چې ډوډا دنه شي کلي چې ډوډا مخور نه غلې الفطمنی د خبرو دارنګېدل تقریب زده پنګ بارته نوایا کیتا نه الله آ نه کوي د خبر حق اکل چې غوړي د بیان نه سامان نو غړي آ خپل پر دین نه نن پس بیان سنشي مخه کې دا ان کې دین پاک دین او ساوولا ادي دین او الله ان دې تاسو را چې تکلیف ورته پیغمبر تا چې نبی عليه السلام ته تکلیف ورسوي حضرت ته تکلیف ورسوي دا تاسو نه دی روا ان دې روا چې په نکاح لایي بیا نه ځو پرځینه چاره وای حيات النبی اخ او نس سے بل قران کې اور ته مندوي دي نماز سره نکاح جائز دي قران ناوہ کرے دنيکا دا پريدا الله دنو کزايرو يوشه پټوري نو لا پرشي د پوہ انشته ګنا پرې خدوبان دي پراتلو پلاان دای کې کبي بیانو سره پران دازینو خیر دي انشته ګنا پراتلو دا منو دای کې انشته ګنا پراتلو دونو کې انشته ګنا پراتلو ویرندای کې انشته پراتلو روخړن دای کې انو خده انا غلامان او ایکو زو ویری گی دلانه الله پر شبندګو دي یقینا الله فرشته رحمتونه دیږي او پیغمبر اسمان الله پر رحمت لغي فرشته و دعا کوي نو اي مومنانو شاباسه وای په پیغمبر صلی الله عليه رحمتونه لغي دعا وکي او سلمو تسلیما اگر دن کې دی دا حق په تا گردن کې غوږ دایته نه تج اسراتو سلام جوړ شکل خلاف دا پیغمبر حضرت پیغمبر دا خبره کار دا وړی دا, دا خندا او ټوکوی چې سری خبره نه مانی اته ورته ځوستہه ابيدارو کې څنډه ابيداري خبره نه شکل داغه دې نه جوړي او حضرت درودوان نو ترغیب د مومنان ته یقینونه اګه سان چې تکلیف رسول الله تعالی الله دا تکلیف یعنی نه فرماني ده خوای کی لکه عجز کراذی نبی علیہ اسلام فرمایي ګامد کې ولای اوسې دې بیمار شوم او ګې شوم ته شوم تا منور افرید نو الله دوی الله ته پاک دي نه نو الله دوی زمانې او وګيو کتاغله ور کوي نو داسره کې تیماره دراشه ده تا نو تبدلې داسره ګمان څه کې ویل او خلاف دې په نن بعد د سنتو خلاف د سنتو خلاف سره لعنوم الله په دنیا او اخرته خدای پر دې نه اتی ارکر اید ایلالا با اپارا اونکے حاکسان کی تکریب رسی امومنانو امومنانو قضوطا بغیر داغی جرم کدی دے جرم اینو دے کدی دے تبری صفحہ ایک سو پانچ جلدی پانچی ذکر کئی حضرت عثمان قول کہ اگر کو انما اقتزمو بینهم من مالی لا من مال بیت المسلمین ما اقبروانو لقل ماروارکو او د مال مانمین دے وارکو مو ددي صاحبننان میکه سو کین ک سو کی ذکر کای هغه بیت المال ما وشه نو دځه دی اټلاند راوی کنه او دغه درو جنده کنه صرف کمزور د قذابین وای چې سلیمان حضرت عثمان مال د بیت المال و بی؟ او د قذابین دی خو یاو کی دی قذاب آیا یا هیل نلو تیاغا مشہور شیعہ دے، تیاغا اوی حضرت تیلیف پر دیواری از دا گر گر چکی حضرت تیلیف کر روڑا دا دیا ہے دا آقی نو تا دا آقا روائے ذکر کے، دانگیر ابو مخناف کل ذکر کے، دا شیعہ و کتابونی کے، کتاب کی روڑی دی، مودودیم ذکر کے هاقصان چه تکلیف رسو مومنانا قلتا بغیر در دا آج دای دا کریدی نو دا پر دای کبوتا آج جرمزا که سرگن ای نبی وی بیانتا اوائل روطا اخذر مومنانا چه غزای پزان بندی چه دونا نزدی کی پزان چه دا دل اقریبا چه نمشی پیجان ده ان پمانه دلاء چه پزان واچو نسو گوری پیجنینا نو تکلیفنی کی ورکولی دیتا خربورتن ګوري اده الله پهونجه مہربان په قوم کې ځیګړی کومي نشي منافقان د بد عملای نه اورګسان چذرو کې مرز ده د شرک او بدعت هغه کریان په مدینه کې غږف شتوتوي درو خبريولی مدینه کې ناشې درو وای نور فون اٹکانیان نو هغه چې مونږ ته په دای اجازه بدل کړم چې وژن دی اجاز نو بیا په اتنی دي تا ما جنه کې موږ دل دا نه تان دي کومهږي چې موږ دشی نو حکم ورکون پکړی کېنی شي او یوز نه په جوړو کدی بيزتي د مومنا نو کوي نو خوه حکم ورکی جویږي شي طریقه د الله پاغل کو چې تیر شو په خو پهانو تداد کرنو کړو نو ما په مومنا ته د وینوي او نو مه ته د الله بدلون تب پوز د دا قیمت مقی آئیتونی کہ پیغمبر عزت بیان شو چې گئی اتباع کوي نو اوس خلکو کو یہا علم الغیب اندی جواب واعی علم دا الله اللہ سکھا چې اسی جی پولتا تعلی را شاید چی قیمت تیو نید دے تنی پتا اللہ پرلانا کی دکا فران چوئی پیغمبر علم الغیب دے عزت اپا ترہ کې کری دیل رجانم سو دا امکے ہمیشہ بھئی پڑی نوې ما وین انده جي کلا چې اويبا مخونه پور کي تو قلغ اورور بشي نوس پريشان به مخونه پور کي اوای به هاي چې مون منلي د الله پیغمبر اوای به الله مون منلي د مشرانو ساده تنا دمو تبرو وکبره لوي مون د مشران او متبرور دی دی نو خطا کوم د قران د سې لاره ربا ور کې دی تا د ځن داوا کې دی پرانه ترې ایمان وره مکه کې پښانارل کو چې تقریبا رسول موسی عليه السلام ته تکلیف رسوله اته هغه تکلیف کو چې چار زناو کړن زبرې مرکو نو قارون څه دې تیار کړیو چې تبو کې ماسره دې کړی دا موږ موسی مرکو نو دا آر رو درانه چنده غواری خیرات غواری دینه بخلاص شما او غیطه ای طالب خاناکتا سرو در کم نوسی علی اسلام تی تقریر او کن نو خدا پاس ده وی موسی کتا کری قارون پاس ده کتا کری موسی وی آو وی پتابانی بیا گوای ده سوگ دیه خدا پاس ده وی دا بچه استان ده موسی علی اسلام وی صدی اغه غلایته پهوني غړ کړی دی رشتہ هواه نو غورو پیدا ودار ته قانون ودی ام بیا هډه غریتی په بدنامه بد نو مسا دعا وکړه چې الله دا ظالم تبا کړي اغه دای خدمتونه نشه هغه مې د خدمتونه نشه بدنامی لګوي تاسو په پیغمبر بدنامی لګوي زینب په هغه شوی وا نو خړه تعالی دل را دا جنا کې او پنیز دا اللہ عیدت من وجیب مخورد ایمان والا ایرگی دا اللہ نا اوائی وینا پورا قول و قولا غلے بنو دے گئے درست بکیئی خواستات و عمل لینا کتاس وینا کوئی عمل در لینا درست سئی ابا خنب او کئی ازی جرمونو من ذنوبکم نا دے گئے ذنوبکم کتاس وینا خواہی نو اللہ گناو نو ماف کئی پچپوار نو ماف کئی اعظو چو منی دا اللہ دا پیغمبر نو کامیاب چو کامیاب بیٹ ہوئی اِن نا آراد نا دا مانتا من پیش کرو اسمان ازمکی اگر رو بانده نو انکاریو که چو منگا دا امان او یا ریدو دینا دا خوایا کار دے سورت ټول پا دیو چو دا خواه حکم اماننی نو خلاصای دار آواتا اسمان ازمکی نو منی بی نو اگی خوک را انسان امانا نو اگی بدو کرو و اومان حکم انسان نو ده ده ظالم نه پوا متد صورت سره وته ده دغه حکم مو منه نو مانا تا وکړه په هر صورت پدې چې دغه حکم مو منه نو متا وې دا اسمان او زمکه نو منه نو غې فو اې انسان مو منه نه دا ډېر جاهل دي دا منه امانت نه مرات ختم ده الله مونږ کې خبل حکم اصمان ازم کتاب او حمل و خیانت تا حمل بانا خیانت زکا خدا حامل شا یعنی نتفای روان اکا نتفای روان اکا مدارکو مانا کلی رزجاج نا حمل فمانا دا خیانت اس مانا ازارا موکش خبل حکم اصمان ازم کتاب روان تا نو انکار اکا غیب چ خیانت کو دوغه عزم حکم کې او یری دل کې خیانت اسما ته مې برابر نو هغه برابره ازمګې ته مې توکته نو اګه ته غوړ ته مې تبو ډارن ډار دې سجده کې را دي سم سواله سما وه دوخان فقال لها ولردت يا قانون کرن قالتا تنطوين ما اسمان ازمګې ته و سما حکمونه قالتا اتینا قاین یو لسمه اذواریم تا بی ځایو او صورت دینه مخی په نودگی نو مخ کې دی چې موږم نو یو تازه قرآن کراولی اول مانام غره تک موږ پیش کړو کوم اسمانونو کتابونه تا نو انکار وکړ غي چې خیانت وکي په امانت کې حکم د کې او یې دل کې خیانت نه وہ حملال انسان اخینتو کہ انسان دوہرا حکم کہ یقینا انسان دیر ظالم نہ پوهے مراد انسان نہ منافق کافر سزا ہوگی کہ اللہ منافقان و منافقات خذتا اموجکین اموجہ کا تا اے ربانی کہ اللہ پومینہ نو پومینہ تو خذو ادے اللہ بہون کہ میرےبان سرک کی تذلیل سے تبلیغ ہو دورس خطابات نبی علیہ السلام کا حضور سمتا امیانس کے رب در اصومات باطلہ ہوتے ہیں تفیق کو گوائیو انہوں کو پاسے